прямому розумінні цього слова Мала таку звичку Проходячи між рядами парт Зупинялася біля Котрогось із учнів І смикала його Чому в тебе такі криві літери? Виводь їх акуратніше А вже тому Хто в чомусь провинився Діставалася на всю котушку Особливо полюбляла вона Капловухих Марат Зайда Завжди повертався зі школи з буряковими вухами. Та й усі ми майже щодня відчували на собі її метод виховання. Так тривало до тих пір, поки Ганна Семенівна мало не відірвала раковину органа слуху Томові Коксу. Був у нас такий низенький, непомітний хлопчик. Він нічим не вирізнявся серед інших, сидів собі тихенько за партою і щось мовчки малював. Коли він повернувся додому із закривавленим вухом, його мати побігла до школи. Щенився такий рейвах, що Ганні Семенюні довелося змінити свої педагогічні прийоми. Відтоді вона вже не тягала нас за вуха, а смикала вказівним і великими пальцями за щоки. Дивлячись на нас, коли ми вискакували на вулицю після уроків, дехто з перехожих певно чудувався. Чого це вони такі рум'яні? Навчання в школі відбувалося у кілька змін. Класи були переповнені, майже щомісяця з'являлися нові учні. Цілком закономірно, адже Київ ставав дедалі багатолюднішим, поверталися евакуйовані. Якщо будинки, в яких вони мешкали до війни, вціліли, їм повертали квартири. Відбудовувалися заводи й фабрики, відновлювали роботу міністерства і відомства, працювати в них запрошували фахівців з інших міст, а ті мали сім'ї і дітей. Мабуть, тому навчальний заклад на Михайлівській площі через півроку переполовинили. В тому приміщенні залишили школу з українською мовою викладання, а переважно більшість учнів, у тому числі і наш клас, перевели в будинок на розі вулиць Володимирської і Десятинної, якраз навпроти Андріївської церкви. До війни там була школа. Після визволення міста в ній розмістили лазарет, а тепер шпиталь перебрався на Печерськ, і навчальний заклад поновили. Відтак ми стали учнями першого Є-класу е Київської середньої школи номер 25 імені В.Г. Білінського. Ганна Семенівна вела наш клас 4 роки. Для більшості учнів вона була як матір. Майже половина класу вважалися сиротами. В когось загинув на фронті батько, хтось втратив матір. Відчувалося, що ми діти з різних сімей. Це було видно із того, як ми вдягнені, як виховані, як готуємо уроки. З тих, що пережили окупацію, набиралося тільки троє – я, Леонов і Приймаченко. Крім мене, жоден з них не закінчив і чотирьох класів. Леонов зв'язався із злодіями, які намагалися пограбувати ощадну касу, і опинився в колонії. А Приймаченко? Його матір працювала двірничкою. Батько поліг на війні, залишивши аж трьох діточок. Приймаченко приходив на уроки, завжди задріманий. «Знову не виспався», – під'юджували ми його. «Що ж ти цілу ніч робив?» «Писав заборонений роман», – відповідав він. Цей хлопчина був Либонь, єдиний переросток у нашому класі, тому і тримався гордовито, зверхньо дивлячись на нас. «А чому ж твій роман заборонений?» – цікавилися ми. «Бо його ніколи не надрукують. Він про окупацію». Коли почався Голодомор у 47-му році, Примаченкова мати забрала дітей і подалася з ними в село, де жила її рідня. До мене Ганна Семенівна ставилася поблажливо. Смикала за щоку не так часто, як інших, та я й не бешкетував. На уроках був тежком, ходив у відмінниках, щороку отримував похвальну грамоту і взагалі вважався зразковим учнем.